Bueno, Xulio, temos o noso correspondente nese apartado de que ele se preguntou alí en Monforte de Lemos. Vale, vamos a saludalo. Vamos a saludalo e falar un pouco con ele. Vamos alá. Moi boas tardes, José Manuel. Olá, boas tardes. Benvido, moitísimas grazas por por a túa colaboración, a túa asistencia aquí, aquí casi casi puntual ta cada cada vez que ti aparez, que, que te chamamos sempre estás tal? amablemente. Venia. Te está me escoita. Ben, ben, ahora mismo Ahora mismo ben. Non temos vale, problema, ben. vamos. Digo, pois pues, se me que mover algo, ven De momento sí, estás ben De momento chantamos tei <risas> Perfecto, todo ben por aí logo, non? Sí, grazas sí. a Deus a tu... Vamos a poñer a, a música tua para que uh, Para esa primeira empezamos, em, empezamos co que a gente preguntou eh, A primeira parte de Como sabedes, é eh, o bulebulo vale, Sabedes sintonía Vale, vamos a coñer a sintonía, veña Esta é a música de quen se preguntou, eh, da primeira parte ou subsección do quen se preguntou. Correcto, que é o Bulebulo. Lembramos, Bulebulo é un informativo no que eh, das seis noticias, cinco son verdadeiras, e unha é inventada. Unha atrapallada. É un, un bulo. <risos> entón, neste informativo de actualidade galega, hai que cachar sí. a que non se corresponde con realidades. Aquela noticia que un fake ou bulo, eh, como tamén se adoita en chamar. De acordo? Empezamos? Sí, sí, sí. A primeira, eh, normativa sobre IA, Inteligencia Artificial, en Galicia. Este martes debateu-se no Parlamento Galego eh, esta normativa, unha futura lei de Inteligencia Artificial, uh -huh. sobre eh, este tema eh, que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 que se centra, que quizá, demasiado no sector público. De feito, o socialista Julio Abalde opinaba que a lei busca un objetivo propagandístico e que, por exemplo, non se contempla nela mecanismos ou accións ou ferramentas para proteger dos perigos que trae esta inovación, sobre todo se se fai un uso inadecuado dela en temas como as fake news sí. ou, por exemplo, o ciberacorso. Claro. En definitiva. Vai camiño de aprobarse en Galicia, que será a primeira autonomía en facelo, unha normativa sobre a inteligencia artificial que de momento ten ás críticas e a oposición da dos grupos que non gobernan no en, en Galicia en este momento. A ver, a ver como evoluciona e se te volverán algún tipo de melloras eh ou eh, pois, mm, modificacións sí. que aporta a, pois a A, a normativa da, uh -huh. Normativa que, que pode ser Melhorada Se teñen en conta pues, o, as, a, pues, as as propostas uh -huh. eh, da, da oposición para melhorada Vale, primeiro sí. eh, 10.000 trasplantes De órganos realizados en Galicia Este é o número Alcanzado pola a Sanidad de Galega Dende que comezou o programa De trasplantes no 1981 44 anos despois Destacan, por exemplo por 5.000 e pico de trasplantes de ril, o órgano que máis se trasplanta, 2.800 uh -huh. e pico de xegado, 959 de corazón, 942 de pulmón e 128 de páncreas. Caray. O ano pasado foi de récord para Galicia con 424 trasplantes, un 28% máis que no 2023. Xe uh -huh. xa que, eh, parabéns para Galicia, parabéns para os galegos galegas, que en eh, tema de trasplantes pues estamos moi ben. Ajá. A xente doa órganos e os trasplantes pues salvan moitas vidas, como sabemos. Moi ben, moi ben. Perfecto. A terceira. Si. Sí. O catalán pode ser lingua optativa en escolas europeas. O galego e vasco van detrás de que xa estas mesmo podan ser. O goberno solicitou que alumnado de orixe española a nivel de Europa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 Eh, unha das linguas que se pode ofrecer nas escolas europeas como lingua optativa, optativa, sí, sí. optativa. Eh, claro, galegos evidentemente queremos, e vascos tamén claro. que tamén que non son se o catalán e eh, que detrás pues, tamén se pensarán nestas linguas, din que o criterio é que a lingua de, destas tres máis faladas mm. que máis eh, falantes ten, é por eso é a primeira en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 e últimos da súa vida como gran director. Sí, chegou señor. a el. Chegou, pudo chegar a él, e pediolle por favor se lle podía a, podía acolleolos a él a Sevabó, que lle daría unha sorpresa unha sorpresa grandísima a él, podendo tal solo recibilo, coñecelos, sacar súa foto con él. Claro aí. O conseguiu no, alí chegaron e puido darse o esperado contro. Delmiro non daba crédito, iba xina de vos. Uh -huh. Estar con Clin Eastwood no condado de Monterrey oh. eh, en California que é onde vive actualmente eh, poder votar uns contos, eso si, sí, co tradución do seu reto, que sabía que que entende inglés e eh, volver a Rio Torto contentísimo eh, eh, eh con varias fotos eh, ¿Eh? co seu ídolo Clin Eastwood. De feito, oh. eh Jean Marco Albuadella se puxo en o salón. Caraí, un, un, sí, un agasallo, un agasallo YouTube, fantástico, eh. Un agasallo fantástico, chupa, chufa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 Bueno, xa, como Finou, xe morreu, José Vizoso, un referente do diseño galego, morreu o pasado domingo a idade de 75 anos, sí. coñecido entre outras moitas obras polos outros traballadores galegos, e que hai pouco, recibía un homenaxe coincidindo co día da Ilustración Galega, que se dedicaba este ano a él e mira por onde en un ano tan importante para él por esta mención, por este reconocimiento, pois pues que que nos de que deixara Eh, que nos deixara pois, mm, no, no este ano tan importante claro. de reconhecimento para ele claro, claro, claro e sí, sí, sí. aí quedan a ver se a xente detectou o bulo se, se coñece o bulo que os faiga saber por todos os medios que xa se coñece para comunicarse con galegos no vais vale, vamos á segunda parte pero vamos a introducirlle a música lógicamente, non? Que... Que, pasa, que pasa na Ribeira Sacra vamos a la con música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 da mán do Comité Internacional de Patrimonio Mundial. Uh -huh. Que máis? este fin de semana, 15 de febreiro, Quiroga acolle o Quiroga trail Challenge. Eh, é unha prova deportiva espectacular. Aí xa, bueno, ema, inscribironse 1.200 deportistas. E as provas son de gran dificultade, que transcorren, además por paraxes espectaculares de Quiroga e Folgoso do Caurel.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 edo viño de Quiroga, a festa da cereixa eh é do viño de Rivas de Sil, eh a mostrado en el de Quiroga. Tamén hai un calendario de rutas, actividades deportivas e culturais, así como outras divulgativas sobre xeoloxía, arqueología, eh etcétera, arredor pois pues, desta paisaxe natural, desta contorna que é o parque Montañas do Courel, que eh abrange os territorios dos concellos de Rivas de Sil, Folgoso e Quiroga.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 terceira parte que ti denominas eso moi interesante, moi importante con respecto a noso patrimonio e a nosa cultura popular, eh, tradicional tan importante que ten moito que ver coa nosa lingua a sabedoria popular vamos a la acuamúsica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 outra que eh, eh, di alguén cando cree que boa persoa uh -huh. que é mellor que ninguén uh -huh. en definitiva que di que eu son un santo <risas> entón ah, sí, sí. que contestarlle eh, que replicarlle en sentido humorístico eh, dende a sabeduría popular a esa persoa que que nos solta un sí. sou un santo sou uh -huh. sí. eu teño dúas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 non sei se has oído, unha máis que a outra ou tedes a vosa contestación propia, pero bueno estas son a caídas para pa baixarlle os fumes a esa persoa que cree que é máis bon, máis bondadoso que ninguén mm -hmm. si, sí, que se pon medallas e o so. sol sí. exactamente, que non ten madriña <risa> ou non ten aboa sí, sí, sí, sí, sí. ou como dí non ten chufón eh. no, non ten chufón no. o sea, non ten que, que non adore que non ten que enlle parabéns e o poñan o altar, no? Vale, vale. vale. Bueno, e... En... E despois teño e, outra un refrán, este é moi bello, e, pero bueno, esta vez sempre lembrar esas cousas que temos no fallado da memoria, e, a veces tardan en baixar, o bueno, hay que subir a, po, a, a, a quitarlle o pó mm. e, e recuperar la, la, do, do esquecemento. Mm. E cando... cando estamos como moi prudentes ou nos cuidamos moito ou temos medo a a caer enfermos ou molle mm. no eh... somos precavidos demais, mm. queremos cuidar en exceso porque así podemos vivir máis anos ou é máis difícil coñer enfermedades, mm -hmm. etcétera, etcétera, etcétera non mm. eh... non caer nos vicios e cuidarse o máximo posible para pa non caer enfermo ou... ou chegar aos 100 anos non? Sí. e eh aplicarlle o refrán ese de que o que non fuma nin bebe viño o demo leva por outro camiño mm, eh, tanto que si non? si, si tanto oh. hai que non escoitades ese refrán Oye, eu había bastante tempo pero o outro día escoiteñe a un paisano dice, <risas> escoiteñola a un paisano Sí. Mira, o que non se ve viviño o temos que ir por outro camiño Exactamente, neses sí, sí. amigos que temos, ou sí. nos mesmos sí. A ver, hai sí que cuidar con isto uh -huh. que tamén se me entenda Cuidarse, si sí. Evidentemente, non ímosse a emborracharnos os días, nin acumar ata no. que teñamos un susto non se nos declara unha enfermedade por aí grave Non Os excesos, pois pues, sabemos o que, o que conlevan tamén Pero a veces tamén a pode ser demais bueno, no, que un guiña é malo. Bueno, no, que o, o tal, eh, coito co, eh, deporte é malo o, eh, tal. Bueno, pero se non vai por por outro, al final todos ímos ir ao oburato, ¿no? Sí, todos. Sí. Teus de vellos dicían eso, sí, o que non fumen ni bebe viño, o demo leva por outro camiño. Sí, é, é ya, exactamente. Ya algún sobrino se aproveita che, se aproveita. é para rematar, como vos decía, hoxe o convidado, si, sí. é eh, un rapaz de Rivadavia claro. que de tantas cousas dedica a facer magia por Galicia, aparte aparte góstalle moito galego e eh, a sabiduría galega, eh, a retranca, que tamén no. aplica moito os seus espectáculos meténdose coa xente e eh, en plan humorístico nos nosos espectáculos, uh -huh. e que, tivo a ben colaborar con Galegos Novais e vai nos dicir pois, a súa frase, ou frases, porque di di moitas e despues quedase cunha en particular, pero dinos bastantes que, que seguramente coincidimos con elas. Vale. Cando que Pois pues veña, o noso técnico pon non en marcha. Hola, son o Mago Deimi, e para mí é un placer eh, que me pedira des colaboración para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 pero a vaquiña, polo que vale, a desconfianza é algo moi típico daqui. Iso sempre, primeiro que vale, o cartiño, o cartiño. Non? Eh, seguindo así, fazendo unha pequena, como zanjando o tema, morro o conto. Ala, pa acabar, o, pa acabar a discusión, morro o conto. Bueno, agora si sí, vou mencionar, xa despois de, de mencionar uns uns cuantos refráns...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 Eh, nada, mándoven un saúdo. Veña, taluguño. Moitísimo grazas. Ah, Mentísimo De verdad que foi unha intervención Interesantísima esta de Dogmago de <risas> Demic, claro sí. se, me, se me descuido, acábame cos <risas> Casi casi, casi que meter a bronca. <risas> me, digo un golpe. Claro, moi cinco, só hai yo máis rato acábame co coitor do libro, eh? Moi ben, moi ben, moi ben. <risas> Veña. Bueno, Pero bueno, encantados de estos colaboradores Estas colaboradoras que tenemos, que no nos falten eh, Que bueno, que una sea. participación interesantísima Unas achegas que, que bueno, muy bendidas Muy bien, pues muchísimas gracias José Manuel una Igualmente Una feliz semana, eh, hasta otro momento Que voy a ver por ahí, ah, hasta, luego. hasta luego Apertas Radio